Розділ десятий У блакитному потягу. Тату, місіс Кетерінг налякано здригнулася. Цього ранку її нерви були дещо на зводі. Бездоганно вбрана в довге норкове манто і червоний капелюшок відтінку китайського лаку. Вона в глибокій задумі йшла по заюрбленому перону вокзалу Вікторія. Аж раптом батькова поява і енергійне привітання справили на неї несподіваний ефект. «Рут, що з тобою? Ти аж підскочила!» «Я не сподівалася тебе зустріти, тату, от і все. Ти попрощався зі мною вчора ввечері, сказавши, що вранці в тебе нарада». «Так». Відповів Ван Олдін. Але ж ти для мене дорожча, ніж усі ті кляті наради разом узяті. От я й прийшов в глянути на тебе, оскільки певний час ми не побачимось. Це дуже мило з твого боку, тато. Шкода, що ти також не їдеш. А що б ти сказала, якби поїхав? Він запитав суто жартома. Але з подивом помітив, як щолки рут спалахнули різким рум'янцем. На якусь мить йому навіть здалося, що в її очах промайнув переляк. Вона нервово, силовано засміялася. — На хвильку я й справді подумала, що ти це серйозно, — пояснила вона. — А тебе це потішило б? — Звісно. Із перебільшеним запалом запевнила та. «Що ж», – сказав Ван Олдін, – «от і добре». «Насправді це не так і надовго, тату», – повела далі Рут. «Адже наступного місяця ти приєднаєшся до мене». «Ех-ех-ех», – ех, нещиро протягнув Ван Олдін, – «інколи я подумаю». Чи не зайти мені до одного з тих хвалених ескулапів на Гарлі-стріт І не домогтися від нього термінового рецепта на сонце і морське повітря Не будь таким ледарем. гукнула дочка Наступного місяця там буде ще краще, ніж цього А в тебе стільки справ, які ніяк не можна просто взяти і покинути Що ж Тут ти, доню, певно маєш рацію, – сказав батько, зітхнувши. Але тобі варто підніматися у вагон. Яке в тебе місце? Рут розгублено поглянула на потяг. Біля дверей одного з пульманівських вагонів стояла висока, худорлява жінка в чорному, служниця місіс Кеттерінг, коли господарка підійшла та дала їй дорогу. «Ваш несер, се, Мем, я поклала під сидіння, якщо раптом знадобиться. Принести вам плед чи попросити впровідника?» «Ні-ні, він мені ні до чого. Тепер краще пройди на своє місце, Мейсон». «Так, Мем». І служниця пішла. Ван Олдін піднявся в пульманівський вагон разом із Руд та розшукала своє місце і мільйонер вивалив на столик перед нею численні газети і журнали. Полиця навпроти була вже зайнята, і американець, сковзнувши поглядом по донченій попутниці, побіжно зауважив гарні сірі очі та чепурний дорожній костюмчик. Він сказав рут іще кілька порожніх фраз, більш-менш типових для кожного із проводжальників. Замить зачулися гудки, і мільйонер поглянув на годинник. Краще мені вимітатися звідси. До зустрічі, Люба, і не хвилюйся, я за всім нагляну. Ох, тато! Той різко озернувся. Було в голосі дочки щось таке, настільки невластиве її звичайному тону, що батько злякався. Це пролунало ледь не як крик відчаю. Рут імпульсивно смикнулась у його бік, але за мить опанувала себе. «Побачимося наступного місяця», – із силуваним спокоєм промовила вона. А ще за дві хвилини потяг рушив. Рут завмерла, кусаючи спідню губу, і щосили намагаючись прогнати з очей незвичні для неї сльози, бо раптом відчула страхітливу самотність. Її пройняло дике бажання вистрибнути з вагона і повернутися, доки не пізно. Вона, така спокійна, така впевнена в собі, уперше в житті почувалася, наче гнаний вітром листок. Якби лише батько це знав, що він сказав би? Божевілля! Так, божевілля та й годі! Вона вперше в житті піддалася пориву емоцій. І то настільки, що отнула річ, яку й сама вважає неймовірною дурістю і верхом безглуздя. Рут була істинною дочкою Ван Олдіна. Вона усвідомлювала власне безумство і мала досить розважливості, щоб засудити його. Проте була справжньою дочкою свого батька і в іншому сенсі. Відзначалася тією таки залізною рішучістю, яка будь що доможиться свого і нізащо не відступиться від уже ухваленого рішення. Вона змалечку виявляла впертість самі обставини її життя розвинули в ній цю рису, яка тепер безжально гнала жінку вперед. Що ж, жереб кинуто, і вороття більше немає. Руд підвела голову і зустрілася поглядом із пасажиркою, яка сиділа навпроти. І їй раптом здалося, що та певним чином прочитала її думки. Вона побачила в тих сірих очах розуміння і, так, співчуття. Це було лише швидкоплинне враження. Замить обличчя обох дам набули пристойного, безпристрастного виразу. Місіс Кеттерінг взяла журнал, а Кетрін Грей дивилась у вікно на, схоже, нескінченну низку нудних вуличок і приміських будинків. Рут виявила, що їй дедалі важче втримувати увагу на друкованій сторінці перед очима. Душу мимоволі терзали тисяча поганих перечуттів. Якою ж дурепою вона була? Та й тепер не порозумнішала. Як і всі холоднокровні, самостійні люди, американка, якщо вже втрачала контроль над собою, то повністю. Тепер запізно. А може ще ні? Щоб поговорити з кимось і попросити поради. Раніше в неї жодного разу не виникало такого бажання. Вона зневажливо відкинула б саму думку жити будь-чиєю головою, окрім власної. Але от зараз, та що ж це з нею таке? Паніка. Так, краще й не скажеш. Паніка. Вона, Рут Кетерінг, була цілком і повністю охоплена справжнісінькою панікою. Американка-крадькома кинула погляд на фігуру навпроти. От якби мати серед знайомих когось на кшталт неї. Таку ось милу, врівноважену, співчутливу особу. З людьми її типу легко бесідувати. Але ж не можна, звісна річ, довіритися незнайомці. Рут злегка посміхнулася сама собі від такої ідеї. І знову взялася за журнал. Бо і справді треба опанувати себе. Вона ж бо, зрештою, вже все обдумала і ухвалила таке рішення з власної волі. Бо скільки того щастя бачила вона у своєму житті і подумки сказала собі, щоб притломити тривогу. Чом би мені і не побути щасливою? Ніхто ніколи ні про що не дізнається. Здавалося, пройшло всього нічого часу, а вони вже дісталися дубра. Пруд добре переносила хитавицю, але не любила холоду, тож радо заховалася від нього у приватній каюті, яку замовила телеграфом. Хоч міс Кеттерінг і не зізналася б у цьому, вона була по-своєму марновірна, належала до тих людей, що полюбляють збіги. Висадившись у кале і влаштувавшись зі своєю служницею, Купе на двох блакитного потяга Рут пройшла у вагон-ресторан. І там із неабияким подивом виявила, що за одним столоком з нею, навпроти, сидить її візавіс Пульмана. В уста обох жінок торкнула ледь помітна усмішка. «Це ж треба от так збіг», – мовила місіс Кеттерінг. «Я теж такої думки», – відказала Кеттерінг. Хоча зазвичай саме так і буває. Стюарт кулею метнувся до них із тією дивовижною швидкістю, якою завжди славилася міжнародна компанія спальних вагонів, і подав кожній тарілку супу. А доки перше змінив омлет, жінки вже по-дружньому гомоніли. «Опинитися на сонечку буде божественно!» – замріяно зітхнула Рут. Не маю сумніву, що це чудове відчуття. Ви добре знаєте рив'єру? Ні, це моя перша поїздка. Подумати лишень. А ви, підозрюю, катаєтесь щороку? Практично, бо січень і лютий у Лондоні просто жахливі. А я завжди жила в сільській місцевості, і там ці місяці – також не надто надихають. Здебільшого непролазна багнюка. І що ж вас раптом спонукало податися в мандри? Гроші, зізналася Кетрін. Я десять років пробула платною компаньонкою, який ставало власних коштів, аби купити собі міцні черевики для тамтешніх доріг. Але тепер успадкувала, як на мене, цілий статок. Хоч вам ця сума, певне, здасться дріб'язком. А от цікаво, чому ви це додали? Ну, що для мене ваші гроші дріб'язок?» Міс Грей розсміялася. «Насправді я й сама не знаю. Гадаю, наші враження про інших формуються несвідомо. Про себе я зарахувала вас до найбагатших людей світу. Просто склалося таке враження». Припускаю, що воно помилкове. «Ні», – відказала Рут, – «ви не помилилися». І раптом стала дуже серйозною. «А не могли б ви сказати, які ще враження про мене у вас склалися?» «Я...» Але Рут напирала, незважаючи на збентеження співрозмовниці. «Ох, будь ласка, обличте умовності. Мені хочеться знати». Коли ми від'їхали з Вікторії, я поглянула на вас через стіл, і в мене виникло таке відчуття, наче ви, ну, зрозуміли, що коїлося в моїй голові. Запевняю вас, я не вмію читати думок, – посміхнулася Кетрін. Ні, але прошу, скажіть, яке у вас склалося уявлення?» Її завзяття було таким гарячим і щирим, що співрозмовниця нарешті здалася. «Гаразд, скажу, коли хочете, але не сприйміть мої слова як зухвальство. Мені уявилося, що ви дуже чимось засмучені, і стало вас шкода». «Ви маєте рацію, абсолютно. Я потрапила в жахливу халепу, і я...» Хотіла б, якщо дозволите, розповісти вам трішки про неї. — Ой, Леле, — подумки мовила до себе Кетрін, — цей світ усюди, здається, напрочуд одноманітним. У Сент-Мері-Мід я була вільними вухами, а тепер і тут та сама історія. Хоча я зовсім не палаю бажанням слухати про чужі негаразди. І вічливо відповіла. Прошу вас, розкажіть. Вони саме закінчували ланч. Рут залпом осушила свою каву, підвелася з місця і, зовсім не зважаючи на те, що Кетрін іще й разу не сьорбнула зі своєї чашечки, промовила. Ходімо до мого купе. Те, власне, виявилося двома одномісними, які сполучалися через внутрішні двері. У другому, надзвичайно прямо тримаючи спину, сиділа на своїй полиці худорлява служниця, яку Кетрін помітила ще на вокзалі Вікторія, і тримала міський футляр із багряного сап'яну з ініціалами на кришці ПБК. Зачинивши двері в іншу половину, місіс Кетерінг опустилася на сидіння, а Кетрін примостилася коло неї. Я потрапила у складну ситуацію і не знаю, як мені бути. Існує чоловік, до якого я небайдужа. По-справжньому небайдужа. Ми мали почуття одне до одного ще в юності. Проте нас тоді украй несправедливо і грубо розлучили. Але тепер ми знову зійшлися. «Так-так, і я їду на побачення з ним». Ох, вам це, певно, уявляється несусвітною ганьбою, але ж ви не знаєте всіх обставин. Мій чоловік – неможливий тип, який поводиться зі мною безчесно. Так, знову видобула Кетрін. Але я почуваюся аж так паскудно через те, що обманула свого батька. Це він проводжав мене сьогодні з Вікторією. Тато воліє, щоб я подала на розлучення, але, звісно ж, і гадки немає, що я збиралася на зустріч із тим джентльменом, бо розцінив би це як невимовну дурість. «Що ж, а хіба ви самі так не вважаєте?» «Я, здається, вважаю». Рут Кеттерінг опустила погляд на руки, які шалено тремтіли, але не можу тепер відступити. – Чому ж? – Я, бо вже все влаштовано, і це розіб'є його серце. – Ну, не беріть до голови, – грубовата мовила Кетрін, – серця досить міцні штуки. Він вирішить, що мені бракує відваги і цілеспрямованості. спрямованості. – Те, що ви зібралися зробити, здається мені страх якою дурницею, – сказала міс Грей. «І гадаю, ви й самі це усвідомлюєте». Рут Кеттерінг занурила обличчя в долоні. «Я не знаю, не знаю. Аж відколи ми виїхали з Лондона, мене не полишає жахливе відчуття, наче зі мною от-от щось трапиться. Дещо таке, чого мені не уникнути». Вона конвульсивно схопила руку співрозмовниці. Ви, певно, маєте мене за божевільну, коли я таке верзу. Але кажу вам, я знаю, що станеться дещо жахливе. Не думайте про це, сказала Кетрін. Спробуйте взяти себе в руки. Можна дати батькові телеграму з Парижа, і він одразу приїде до вас. Друга жінка прояснила. Так, це цілком можливо. Мій любий старенький татусь. Дивно, але до сьогодні я й гадки не мала, як сильно до нього прив'язана. Вона випрямилася і промокнула очі хустинкою. Я поводилася зовсім по-дурному. Дуже вам дякую, що вислухали мене. Сама не знаю, як упала в цю химерну істерику. Руд підвелася. Тепер зі мною все гаразд. Гадаю, мені просто треба було з кимось поговорити. Навіть подумати не можу, чому ледь не виставила себе такою закінченою дурепою. Кетрін також устала. — Рада, що вам покращало, — промовила вона, стараючись, щоб голос звучав якомога буденніше, оскільки надто добре знала, що на зміну відвертості приходить зніяковіння. І тактовно додала, «Час мені повертатися до свого купе!» Вона вийшла в коридор синхронно зі служницею, яка також з'явилася із сусідніх дверей. Та глянула кудись за спину Кетрін, і на її обличчі проступив вираз сильного подиву. Міс Грей і собі озирнулася, але хай хто викликав у служниці настільки явне зацікавлення, Встиг сховатися у своє купе, і в коридорі стало порожньо. Вона пройшла вздовж нього, щоби зайняти своє місце, яке було в наступному вагоні. А коли проминала останнє купе, його двері відчинилися, і звідти на мить визирнуло жіночі обличчя, а відтак різко замкнулося знову. Такі обличчя забуваються не скоро. Як і довелося переконатися Кетрін, коли та знову його побачила. вродливе лице, овальне і смагляве, сильно нафарбоване за якоюсь чудернацькою модою. У Кетрін з'явилося відчуття, наче вона десь бачила його раніше. Міс Грей без додаткових пригод дісталася свого купе – і певний час просиділа, розмірковуючи над секретом, у якому їй щойно зізналися. А ще з нічей я гадала, ким же могла бути ця жінка в норковому манто, і яким виявиться кінець її історії. Що ж, коли я завадила комусь виставити себе ідіоткою, то, певно, зробила добру справу, подумала вона про себе. А втім, хто зна? Адже жінки такого типу все життя поводяться тверезо та егоїстично, тож суто для різноманітності вчинити навпаки могло б стати для неї корисним. А ну і нехай. Не думаю, що ми колись зустрінемося ще раз. Вона так точно не захоче знову бачити мене. Це ж бо і є найгірший наслідок секретничання. Усі ті, хто чимось поділився, повсякчас тебе уникають. Кетрін сподівалася, що за обідом її не посадять на те саме місце, і не без гумору розмірковувала, що це могло б виявитись мулько для обох. Відкинувшись на підголівник, вона відчула себе стомленою і дещо пригніченою. Потяг підходив до Парижа, і цей повільний поповз по об'їзній дорозі із нескінченними зупинками і затримками вкрай стомлював. Щойно вони прибули на Ліонський вокзал, як Кетрін із радістю вийшла з вагона, щоб прогулятися сюди-туди пероном. Після парового опалення в купе холодне колюче повітря вельми освіжало. Вона з посмішкою зауважила, що її подруга в норковому манто по-своєму розв'язувала можливу проблему обіднього зніяковіння. Через вікно тій саме подавали кошик із провізією, який приймала служниця. Тож, коли потяг знову рушив і шалене калатання дзвоників звістило час обідати, Міс Грей пройшла у вагон-ресторан із відчуттям значного полегшення. Цього вечора її сусідам по столику виявився зовсім інший типаж – невисокий чоловічок, явно іноземного вигляду, із туго навощеними вусами і яйцеподібною головою, яку він тримав дещо набік. Вона взяла з собою книгу і помітила, що очі маленького незнайомця, затримавшись на цьому чтиві, якось весело зблиснули. «Бачу, мадам, у вас детективний роман. Вам подобаються такі речі?» «Вони розважають мене», – зізналася Кетрін. Чоловічок кивнув із виразом цілковитого розуміння. Мені сказали, що ті завжди добре продаються. Але чому так, га, мадмуазель? Я питаю у вас, як дослідник людської натури. Чого б це? Він дедалі більше забавляв міс Грей. Напевне, детективи вносять у життя читача ілюзію захопливості, припустила вона. Незнайомець серйозно кивнув. Так, щось у цьому є. Звичайно, всім відомо, що насправді так не буває, повела далі Кетрін, але він різко її перебив. Буває, мадмоазель, час від часу трапляється. Ось я, сиджу і розмовляю з вами, а таке бувало зі мною. Та кинула на нього швидкий, зацікавлений погляд. «А одного дня, хто зна, може й ви опинитесь у вирі подій?» – продовжував чоловічок. «Тут усе залежить від випадку». «Не думаю, що це ймовірно», – заперечила Кетрін. «Зі мною нічого такого не трапляється». Той нахилився вперед. «А вам би цього хотілося?» Таке питання налякало її, і вона різко втягнула повітря. «Можливо, у мене просто розігралася уява», – сказав співрозмовник, спритно протираючи одну з виделок. «Але мені здається, що у вас живе туга за цікавими пригодами». «Еб'єн, мадмуазель, увесь життєвий досвід навчив мене одному. До чого прагнеш, ти й отримаєш. Тож хто зна?» Його обличчя комічно скривилося. Ви, може, статися, отримаєте більше, ніж хотіли б. Це пророцтво? Запитала Кетрін, із посмішкою, встаючи за столу. Чоловічок похитав головою. Я ніколи не пророкую, бундючно заявив той. Так, ніде правди, діти, маю звичку ніколи не помилятися, але я цим не похваляюся. ніч, мадмуазель. Приємних вам снів. Міс Грей рушила назад через потяг, звеселена своїм кумедним маленьким сусідом. Проходячи повс відчинене купе нової знайомої, вона побачила, що провідник стелить тій постіль. Сама ж леді в норковому манто стояла і дивилася у вікно, а суміжне купе, як помітила Кетрін крізь внутрішні двері, Чомусь пустувало. На сидінні громадилися валізи та пледи. Служниці там не було. Заставши власну полицю застеленою, вона, позаяк помітно стомилася, одразу й лягла, погасивши світло десь опів на десяту. А коли злякано прокинулась, то не могла сказати, скільки часу минуло. Кинувши погляд на годинник, Кетрін виявила, що той зупинився. Охоплена відчуттям сильної тривоги, яка щомиті зростала, вона зрештою підвелася, накинула на плечі халат і вийшла в коридор. У весь потяг здавався оповитим дрімотою. Кетрін опустила вікно і кілька хвилин просиділа коло нього всотуючи холодне нічне повітря і марно намагаючись гамувати свої неспокійні побоювання. Вона вирішила пройти в кінець вагона і запитати у провідника точний час, щоб завести годинник. Однак його стілець пустував. Якусь хвилинку повагавшись, жінка рушила в наступний вагон. Глянувши вглиб довгого, тьмяно освітленого коридору, вона на свій подив побачила, що там, поклавши руку на двері купе, яке займала леді в норковому манто, стоїть якийсь чоловік. Ну, тобто, їй здалося, наче це те саме купе. Можливо, однак, що вона й помилялася. Той простояв там секунду-другу спиною до неї. І його поза, здавалося, виражала вагання і невпевненість. А відтак повільно повернувся, і Кетрін, із якимось дивним відчуттям невідворотності, впізнала в ньому того чоловіка, якого бачила вже двічі. Вперше в коридорі готелю Савойя, і вдруге ваганці Кука. Він прочинив двері та ввійшов, знову замкнувши їх за собою. У голові Кетрін промайнула думка, чи не той це бува чоловік, про якого й говорила їй жінка, той, на зустріч із яким вона їхала. Але тут вона сказала собі, що все це фантазії, і що сама, ймовірно, просто сплутала купе. Тож Кетрін повернулася у свій вагон, а через п'ять хвилин локомотив уповільнив швидкість. Протяжно і жалібно прошепіли повітряні гальма, і ще за кілька хвилин блакитний потяг прибув у Леон.